Walewa, come be a kama, be a be a come a be a Wewe magari ya kwanza, ndio magari ya kwanza. Wewe ndio atunachombea. Mimi wewe palaa eri, mimi nimejua. Mmoja wa mshuo wa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 Hei, rombo marangu mwika tarakea. Hei, wakati toyo. Hmm. Nii, ah, hey. na kwa dapo, nii na kwa dapo. Nye mna mm ndapo? Ha, -hmm. tukizungumzi ya hali. Mimi mwanishwa gari. Na toka saara. Tukizungumzi ya hali hii. Nini kama... Semu ya... Watu mnaosika na standi hapa. Hali mna yonaji hii. Hali, sani kusema kweli siyo mzuri mbaya sana. Hali kama unavoyona hivi uwanja, hato tunalipa ushuru, tunalipa kila kitu. Lakina hali yonayona yonayona mbaya, chafu, haitamangaki. Hata minu melipa tiketi yu ambilu. Hata miambili yi, unalipia nini. Msemaji, msemaji yotu yu hapa. Mimu tikadra jina. Miambili, matiasi. Miambili, unalipa miambili, alafu. Unakadake mi maji. Fua hengu yonachafuka. Why? Inakuwa je? maji, wanyo, sula shudhi naona. Inakuwa, make sense. Atakadra. Rombo, marisi ya siti yapo. Yada, rombo. Ratumo. Wee, kwa m Pade yeah. ah, kwa kwa kwa basi. Asante. la hali hii ninyi kama wadau hali hii? kwa kweli kilogo inatisha kutokana na hawa smartra kipindi kigumu uwezi kuwaona wanakuja hapa unapowauliza na kuambia biashara ni sofauria sasa na kipindi cha abiria wengi inapokuwa ni sofauria kwetu inakuwa nishuhuli, sababu tiki tunakuta meguwa kwenye shingi F20 nane huu abiria kutokana na heya, ana rakazake za gwenda safari anakuja, anasima mimi na shingi F35 nataka gwenda safari Ile nibiachara soko huria kwa sababu, toka muanzole shana hii, e kuna komba biachara ni soko huria, kipendi kiku abiria balala shingi F20 nane, nakwambena shingi F20 kutokana na uhaba wa abiria inabidu mchuko yuri abiria Lakini kipili kizuri kama hiki, ili biashara iwi tena soko huria. Ukuza zaidi ya nishina nani, lazima onikue finally, lakimbeli na nususmata. Eh. Uzumuzi ya hali hii sasa? Kwa hali hii ya sasa hivi. Hali hivi wakatika eneo hili lastende ya umu. Hali hili lastende kwa kweli ni kero. Ukiangaria kitu kama hiki ya pasisi, tunatoa nani? Tunatoa, eh, tunatoa nani, elazieto eh, hapa tunalipia ushuru wa magari, tunalipia ofisi. lakini angalia hali ya stendi ilivyo hivi hii yaani hii kwa kweli inatisha hii hali inatisha hii sio hali kwa kweli angalia bilio wanavyopata taabu wanyokuuka pale kufuka wapange mawe katikati ya maji waenze kuvuka pale hey. eh kwa kweli hii ni kero kero kubwa sana wakitakiwa imarisha hii stendi pamoja na ujensi ndio unaendelea lakini wakitakiwa waangalie huyu sio staarabu unafikiri una nani mwenye jukumu muhiri kwa sasa mwenye jukumu ni sasa ni manager manager anahusika na engineer wa kituo Ndio anaohisi kana hili jambo la